Либо нідеться про весілля. Простенька, навіть надто звичайно, з виду, але юна, гожа, із соковитими рум'янцями, радісно й безшумно прислуговує старшим біля столу. Олександр Іванович узяв чарку, хотів устати, але мало не гримнувся тім'ям у стелю, сів. Ще раз пом'янемо нашого тата. Хай рідна земля, що носила його і забрала в нього силу, не давить йому груди. Золота зірка дзенькнула обчарку, і він притримав нагороду довгопалою рукою. Мама знала про нього все, бо знала його довше за нас. Ми, його діти, і тому повинні пам'ятати лише все добре і передати це нашим дітям. Я горжуся тим, що ношу прізвище Мирович, що не ославив його, а зробив відомим в нашій країні. Ми всі Мировичі, всі Івановичі. Не забуваємо про нашу маму, про наше отче гніздо, з якого усі вийшли, щоб вічно повертатись сюди, до хати, до татової могили. Тепер я найстарший в родині. Звертайтеся. Чим зможу, пособлю який би зайнятий не був братам і сестрі, а тепер за батька. Ольга, яка сидить поруч із ним, непомітно для братів і дарочки, виняла із своєї сумочки заклеєну пачку червінців, сунула чоловікові в руку. Він поклав гроші перед мамою. Розпоряджайтеся, мамо, як знаєте. На дев'ять днів я, мабуть, не приїду, бо в Угорщині, а на сорокови не зустрінемось. Тоді побуду довше, а зараз мені пора. Він з маху випив чарку, а краплини зазвичаєм, які нагадали йому сьогодні сільські дядьки, вилив на підлогу. Ти щось хотіла сказати, Ольга? Я ще раз нагадую Миколі, приїдь улітку до Москви. У нашій клініці, що займається найсучаснішими хворобами, пройди обстеження. Як і мені не подобається кольор твого обличчя. Може, навіть доведеться піти з реактора. Сашко домовиться з начальством. Ольго, не сій зайвих страхів. Реактор безпечніший за самогонний апарат. Я лікар. І кажу тільки про те, що стосується медицини. Коли їхатимеш Миколу, візьми з собою Федора. Я роздобуду йому японський слуховий апарат, але треба проконсультуватися зі спеціалістами. Ольга і Олександр наспіх розцілувалися зі всіма і вийшли з хати. Родичі провели їх до машини, ще раз обнялися, подсмокалися у пітьмі, правда цього разу забули про Федора, який стояв осторонь. Світло фар вихопило грубе коріння на дорозі, стовбури сосон, поснулі хати городищ, хрестин на цвинтарі. Мировичі повертаються до хати. Федір зачиняє ворота. З темряви вулиці виринає ряба корова мировичів, мавра. І Федір впускає її у двір крізь хвіртку. Федір у хаті показує на мигах дарочці. Що корова недояна, сестра бере дійницю і стільчик запорізується маминим фартухом, для неї ця робота звична і приємна. Марія роздивляється своїх дітей напружено, чіпко роздивляється. Перед нею на столі тарілочка з червоною ікрою, пачка грошей, лянцьована візитка Олександра де указано, що він – герой соціалістичної праці, член-кореспондент Академії наук СРСР, директор проектного інституту атомної енергетики, адреса, телефони. Догорає свічка, і Марія припалює нову. Ставить її у слянку з пшеницею. Відблиски свічки вирушаться на обличчях дітей, на фотокартках родини – Федір шукає собі якоїсь роботи, але тут, за столом її нема. А покидати братів маму іти до хліва, до Маври, йому не хочеться. Помітив, що маятник на стінного годинника зупинився. Встав, підтягнув гірку, гойднув пальцем маятник, цокають ходики у тиші кімнати. Марія сторожко слухається і чує удари молотків по віку Іванової домовини. Миколина Людмила увесь час покритьки поглядає на пачку грошей і поправляє паркеве люрове плаття на грудях. Мамо, їдьте до нас з Миколою, хоч на кілька днів, щоб розвіятися в місті, кольоровий телевізор подивитися, з Тарасиком погуляєте, відпочинити з бабцями на лавочках, але Марія не чує її слів. Вона прислухається до цокання годинника, що нагадує її удари трунарів по цвяхах на цвинтарі. Стоїть посеред столу повна батькова чарка. Федорові руки знову шукають собі якоїсь роботи. Тут за столом вони не знайшли занять. То знову промацують пальцями шматок кореня з батькової ями а Степан Дарчин так і не з'явився. «Невже справді на зміні?» – спитав Микола і випив чарку. Людмила провела цей його рух з неважнимим поглядом. Дочка Олеся підсунула батькові тарілку з холодцем, україла свіжого хліба, налила у склянку фанти. «На похмілля, мабуть, з'явиться. У місті введено сухий закон Рубоно-Угрецько» але цієї фрази Федір, здається, не зрозумів, болісно напружив обличчя. «Кому сухий, а кому й вологий, грицю? Як треба – дістану, звертайся». Значу, що стрельнула оком Людмила і зняла з голови чорного муарову стрічку. Спалене хімією волосся її розсипалося, і вона навіть споганіла. Зайшла дарочка – Поставила лечик свіжого молока на стіл. Мавра чогось як скажена, Ледве далася додоїти. Пити, хто хоче, Бо діти сплять. А вона була на цвинтарі, Біля діда, спросоння чи свідомо, Промимрів Тарасик печі. Усі повернули до нього очі, Але він зітхнув і спить далі обнявши Ліду і Руслана. «А тепер діти про життя!» тихо і строго сказала мати. Поправила пучками вогник свічки «За татом моя черга».